Що вона в неї страхопут На рівнині з возиком добре Він котиться б наче сам. А в долину знову клопіт треба стримувати Марта підхопила його сама Тепер утримують з бабусею І Діана підбігаючи Присідаючи на момент на обочині Мов би допомагає їм А на заводі Щойно в'їхали в коту браму До них так і посипалися хлопці і дівчата Яблука І до мішків Палашка відганяла «А то що таке?» Бабуся тихо всміхалася, «Нехай беруть!» При заводі забігалівка. Перешків не було, купили цукерок. Дівчинка дала першу цукерочку Діані, та відразу хапнула її з руки з папірчиком. Цукерочку з'їла, а папірчик випрюнула, розгорнула карамельку собі в роті. По дорозі додому підстрибувала до дівчачих рук, просила ще! Але на трасі не можна зупинятися і ловити каву Бабуся була задоволена Продати б ще трохи яблук І буде онуці на жучки в коси На цукерки та ще на що треба Палашка самотужки тягла візок Скінчилася рівнина Палашка посадила у візок Марту А Марта посадила собі на коліна Діану Поїхали з горбка додому Палашка бігла Возик тарах котів Собачка видерлася з рук дівчинки Далеко покинули бабусю Промчавши, мов би, на Редвані, Марта сілася на порозі веранди, перекидала язичком у роті карамельки, годувала свою пристунку, повчаючи її, що ці цукерочки виросли на яблунях і хвалилася, що на яблунях виростуть жучки, пластмасові защіки, якими вона стискатиме в свої кіски. А може, на яблунях виросте голуба, якраз їй долиця стрічка. Діана Ласо розгризала карамельки, випльовувала папірці. А коли папірці приліплювалися до зубів, старанно вигрібали їх лапкою. На цьому порозі дівчинка навчила собачку подавати лапу, відтатись. Прислужилися карамельки і пиріжки із сушзаводівської забігайлівки. Цукерки і рум'яні з румкою шкірочкою пиріжки для початку з м'ясом і на закуску з повидлом були як винагорода. Тож не дивно, що Марта охоче підпихала возик, а собачка ще охочіше бігала обоченою асфальту. Наглянувши на рихтований візок з голоблями, вона заздалегідь крожляла навколо нього. Мов би витанцьовувала якийсь ритуальний танець, заливалася гучним ау-ау-ау, приспівувала собі. Висклий возик пахнув гостинцями, які лоскотали в горлі. Хоч пиріжки годі було їсти, щоб не пообмурзуватися, але якраз обмурзування Найбільшою втіхою ставало Діані найбільше смакували Пиріжки з повидлом Видирала ковтаючи їх Дівчинка виколупувала собі повидло пальцем Замостившись до вух Вона не встигала відмахуватися Як Діана облизувала їй лице І аж просилася облизувати руки Лапу Наказувала Марта Ховаючи руки за спину Собачка ставала на задні лапи Служила передніми «Не розуміла, чого від неї вимагають?» Дівчинка присаджувала її за загривок, простягувала руку і вимагала подати праву лапу. Яна стригла вухами, наставляла очі. А коли Кволо підняла праву лапу, Марта зворушливо потисла її і дозволила лизати свою руку. «Щоб наука йшла успішніше», палець намазувала повидлом. «Скоро вона подала лапи бабусі, лизнувши їй руку». «Ти бач!» дивувалася бабуся, і лапу дає, і в руку цілує. Чемна, як діти задавніх часів. Вона, напевно, згадала своє дитинство, коли хлопчики і дівчатка, зустрічаючись зі своїми дідусями і бабусями, з дядьками і тітками, зі старшими взагалі, завжди чемно цілували їх у руки, виявляючи пошану. Хоч собачка і навчилася вітатися, але не кожному я виявляла свою вічливість. На сусіда Котька, наприклад, вона гавкала. Правда, не дуже. Цього раз-два, наче б сповіщала, що він тут. Уже заявився на подвір'ї. Він сердився і плювався. Котько був товстелезний, сторожував на сушзаводі. Тому являвся серед білого дня. Босий, без майки, у самих облізлих бавовняних спортивцях. Одна штанка на дощ, друга на погоду. Нагадував свою засмальцьовану на двох рухливих стовпцях під порах позаду цистерну А ще в його чорних прогіртих зубах вічно стирчала цигарка До нижньої підкопленої губи поприлипав тютюн А з рота чаділо, як із тютюнової фабрики То здавалося, що ця людина цистерна в будь-яку мить спалахне і вибухне Він ліньки тягнув ногу за ногою, пильно навколо роздивляючись